ara mugaldisegonean eh genero inguruko protokolorik hori badago ere, ba, ba bueno, eh barrituko dela eitzen protokoloak eh la eudeleta emakunde ke aurre ikusten duen edo daukan eh protokoloari, orduan eh bueno, udeia izan eh beste gainere bai eh ba harritu dintuen, ba ikustea, aizu izan ere eh herriari egokitzen saioan eh protokolorik litekin 7 ez, eta ez dakit zeren sai dauden, o sea, azkenian eh gai serioa da, gai delikatua da. Eta eta eta, eta bueno, pues eh da, o sea, bakoitzak, herri bakoitzak, galdeko bakoitzak eta kasuetan horriak da euzkan eh pekuliaridade berifikatasunek heredo eh berari egokituz, e, egokitzen saioan e, protokolo bat e, egon barku lukera espaldi. Eta kontratatzen dela ez dagoela. Eta gero eskuak skualburua mantentut dela, ¿ves? Horrela ni uste du la guardia civil de ensala, eh, eta eta bueno, pues pues desde la mirada, desde el azken batean azararen hogeita arekin ba, ikusiko ditugu adirazipin ba, institucionalak herriz herri, eh, e, baina hortikaratago egunerokoan, ez da, ba, e, tresnak baliabideak behar dira, ez? Horri aurre egiteko. Bai, e, ba da, hori da, hori da. Azkenean, e, bueno, e, E, guk ezkenean peantrezen duguna da, e, ondarribilako e, protokolo bat nartzen agon da, protokolo bat egon behartzea da ja, olako kasu bat enman gobalit e, jakiriko zuzenean e, nola jokatu, orduan, e, guk harriak da ez dela inoren inurentza egongo, bakoizak genia du godu zer pala eta zer pilo dauzkan daukan. Eta, bueno, guk ezkenean e, oartalaksi duguna gintza da, ondarrilik e, dauzkan e, izahera eta agerepitasunakien e, e, izagola protoklorik, hor duran, e, batetik, e, martxan hartzera doaz, e, guk, bat zireta azkenean iniziatiba hartuta, baina e, elkar lanean, denon artean, eta agente dezberdinak implikatu dauden agente e, elkarte dezberdinenean e, artean, ba, protokol bat protokolo bat, eta jakideko nola no behar den holako kasu batean e, aurkituko bagina, eta gaur ikusten duguna da, garrantzutxu eta importantea da, eh hartan hartaindu zera orja egin barko ja eh e, e, e, e, eta, eta preventzio lan batez. ez? Eta moteratik horik eskatzen du e, lanketa orokor bat den artean, eh agentzia politikoa daitezkela, eta eh herriko elkarte desberdinen artean, eta bueno, baientza guk ere daiera zi alguna da zela eta, eta aliketa a liketa modu xabalenean le eritaba batingo dalkagu oso ondo, asko askoz ere inkorra izango da. Askoz ere ehende gehiango eta esparru gehiango da gehiago ora, irizitu daitezke eta bakoitzak guzti du zerarien egiten eta certa certa Ha, ungidan, ba, egiten dio zuela beraz ze hondarribitar orori, eragile, kolektibo ez, eh pentsatzen dut zein norbanakoari ere, ezta? Ba, e, lanean lanketa horretan parte hartzeko aipatu e, duzu ekimena zuen eskuti bat horrela, baina e, denei irekia dela, pentsatzen dute udalari dagoeneko jakinarazi dio ez? Ba, ekimena hau egiteko edo martxan jartzeko asmoa dagoela. Bai, da, da, da, uste ondako osana. E, Lenaotek ere ja e el la mian gauren eh eta eta orduan e, dudik ez e, hau eta hau da esanduan bezala elkarlanen egiteko eh esanduan bezala solari ekinez bai eta eta eta, eta bueno politiki politi harremanetan politi e, jartzen hasiak gera eta aurrerantzean ere bai e, jareko jarreko gola harremanetan hainbat elkarte el eta erakundeekin eta eta udalaki nozioiet eta eta eta udala, kinos, ez zertan noru garrantzitsua dela eta eta ala pentsatzen dute izango dela bere parte hartzea baina esaten egon bezala gaia serioa denez ez dugu ikusten zertikan egonbargaren beti sai etoriten edo zer nor begira holako e, e, lanketa bat eta la historia bat dizateko tamazia hartzeko orduan e, unkarriak aguna da gukek e, herriari e, lagoki honez sentzat e, dagoazela e, martxan jarriko jarri dela ja da Eta zainetuko gara, alik eta lan txukun egiten, baina ezkaila ere egai oso zerioa da, ba, orduan ez du ikusten zertikan egon baro den inyungo sektasun eta, eta, eta inyungo zerarik, e, holako izte egate, martxak jartzea, holako izan ongitoreak izan mardire eporten diren lekutik izan da ere, eta, bueno, dintzat, e, bueno, bezorik pues izan dugun bezala. Hemendik aurrera, gara eta jarriko gara, elkartzen da jendearekin, e, aldugun nenean, eta, eta dintzat, da, bueno. Haurera, ba, alaini handa, herri handa alde.